Həmçinin e, başqa bir e, baxımdan da sifətlər iki qismə bölünür. Allahın adə və səhətlər iki qismə bölünür. Bu da e, həmin sifətlərin xəbəri və yaxud da əqli olması baxımından. Nə demək idi bu məsələ? Əvvəldir böldük iki qismə başqa bir etibarla. Dedik ki, feylidir, yoxsa zəhətidir. Və hər bir an, tərifin dedik nədirsə. Və həmçinin bir, e, iki qismə bölünür başqa bir etibarla, başqa bir baxımla. O da nədir? Xəbəridir yoxsa aqlidir? Aqli odur ki, insan ağılla başa düşə bilsin. Ağılla həmin sifəti dərk etə bilsin. Özü o mənanı çıxara bilsin. Xəbəri odur ki, yalnız bu xəbər vasitəsilə bizə bəyan ola bilər. Quran və sünnə ilə. Xəbəri odur ki, Quran və sünnədə bəyan olsun. Aqli sifət odur ki, insan onu ağılla da dərk etə bilsin, başa düşə bilsin. Təbii ki, aqlı sifətlər özləri də eyni vaxtda xəbəridirlər. Yəni, Quran və varid olması mütləq olmalıdır. Çünki demişdik, Allahın adı və sifətləri məhsələri Quran və sünnədir. Başqa yolu yoxdur. Lakin, eyni vaxtda ikinci sərəfdən də onu ağıl insan insan yəni, o mənanı çıxara bilər. Lakin, e, xəbər sifətlə, onu artıq insan ağıl ilə dərk edə bilməz. Yalnız, onun xəbərlə, yəni Quran və sünnə ilə varid olması lazımdır. Kim misal deyər buna? Başa düşdük məsələn, yoxsa yox, yox? Nə başa düşdük? Nə başa düşdük Allahın zikr ad və sifətləri başqa bir etibarla iki qismə bölünür. Xəbəri sifətlər, aqli sifətlər. Xəbəri sifətlər odur ki, yalnız Quran və sünnə ilə o gəli, e, yəni varid olmalıdır və bunu insan öz ağlı ilə dərk edə bilmək, çıxara bilmək bu mənaya gəl, bu, e, gələ bilməs. Lakin aqli sifətlər o sifətlərdir ki, Quran və sünnədə varid olmalıdır, labiddir. Lakin insan öz ağlı ilə onu tapa bilə, çıxara bilə. Başa üçlük yoxsa, yox. Kimə? Ad və sifətləri. Başa üçlük yoxsa, yox. Şey, Deməli, sifətlər iki qismə bölünür bu etibarla. Xəbəri əqli. Xəbəri nədir? Xəbərin adları Quran və sünnədə çəkir. olan. Hansı ki, onu ağınla çıxartmaq, tapmaq mümkün deyil. Məsələnə gəlcəyik. İkinci qism, ağlı sifətlər. Hansı ki, o Quran və sünnədə varid olur. Lakin, onun insan özü ağlı ilə neynə çıxara bilərsə, tapa bilər. Məsələn, kim misal deyə? Məsələn, Allah təalanın əl sifəti. Kim özü ağlından deyə bilər ki, Allah alın əli var? Heç bir bunu çıxartmaq mümkün deyil. Allahın üzü var sifəti ilə, məsələn, qüdrət sifəti ilə və sair hikmətlərini bilməklə sən əl sifətini çıxara bilməzsən. Yalnız xəbəridir bu. Quranda və yaxud da sünnədə varid olur ki, Allah təalanın əli var və biz bunu xəbər vasitəsilə, yəni Quran, vasitə ki, Allahın əli var. Düzdür? Lakin Alatala yaradandır. Yaradan güclü olmalıdır, yoxsa yox. Təbii ki, gücü olmasa yarada bilməz. Yaratmağa güc lazımdır. Mən güc sifətini aqlla çıxartmaq olur digər sifətlərdən. Aydındır? Və yaxud göz sifəti, görmə sifəti. Aqlla çıxara bilərsən? Heç zaman. Heç zaman çıxara bilməzsən. Lakin alatalan deyək ki, ə, e, rablik sifəti. Ağıl Allah çarxmaq olur. Yaradıcısı dimon sahibidir. Onun məlikidir. Onun mülkündə ayrıldığı elə sifətlər var ki, onu ağılla digər sifətlərdən çıxartmaq olur. Elə sifətlər var ki, bu yalnız xəbərlərə əsaslanır, xəbər üzərində olur. Amma eyni zamanda xatırlayın ki, ağlı sifətlər özləri də xəbər vasitəni, qurun sünnə vasitəni varid olmalıdır. Yoxsa demək nə olur? Haqqı danışmaq haram olur. Çünki Allah Subhanahu-va Taala'nın Əgər bir şey hatında dəlil gəlincə danışma olmaz, nəinki dəlil gəlincə danışma olmaz? Hətta dəlil gələn məsələlərdə də gələn kəlmələrdən istifadə etmək lazımdır. Ondan kənara çıxma olmaz. Yaxşı, biz gecəndə dəvk danışdıq Allah-u e, kəlam sifətindən. Və bundan sonra, Əbul Hüseyin Rəhməhullah Allah-u digər sifətlərinə toxunur. Quran və varid olan digər sifətlərinə, o sifətlərinə ki, əksər e, bidətçilər tərəfindən münaqişəli məsələlərdir. Yəni qəbul etmədiyi, əksər e, bidətçilərin qəbul etmədiyi məsələlərdən olduğuna görə, bu sifətlərə toxunub buyurur ki: "ثُمَّ الإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَاحِدٌ لَّا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ". Bu qaydalardandır. Bu qaydalardandır. Hansı yüngül gətsinə biz keçəndə bu qaydaya toxunmuşdu. Buyurur ki: Allah subhanahu ta'ala təkdir və ona heç nə bənzəmir. Heç nə ona bənzəmir. Allah subhanahu wa ta'ala adresini qəbul etmək üçün hansı qaydalar var? Hansı qayda necə qəbul ləməliyir? Allah subhanahu wa ta'ala adresini səhətləri, tövhidin, ümumiyyətləri, adres adresini səhətləri tövhidin tərifin nədir, kimdir? Bilir ki, uluyyət tövhidi nədir, rubiyyət tövhidi nədir, düzdür. Birinci filməri. O, uleyə tövhid nədir? İbadət. İbadət. İbadət. Necə? İbadətdə Allahı təkleşdirməkdir. Başqa kim tərifləyə? O, uleyə tövhidinə, Qulların əməllərində. Bu onun, yəni, hə. Qulların <gülüyor> Əhsən. Qulların əməllərində Allahı təkleşdirmək ibadət kimin əməlidir? Təbii ki, <gülüyor> qulların əməlləridir. Bu öz əməllərində Allahı təkləsstirmək bu ibadət tövhididir. O uluhiyyət tövhididir. Rubbiyyət tövhidin tərifi nədir? Allah qurban o uluhiyyətdə qaldı. Uluhiyyətin misalları idi olar, hə. Allahın tanımaq, Allahı Əhsən. Allahı Allahın əməllərində təkləsstirmək. Allah Quluhiyyət odur ki, bəndənin əməllərində Allah təklik, rububiyyət Allahın əməllərində Allah təklikləşmək. Məsələn, yaradan yaradan oluq təkdir. Ruzi verən olaraq təkdir, öldürən olaraq təkdir. Şəfa verən oluq təkdir və s. Bunlar hamısı Allahın əməlləri düzdür. Yaratmaq, öldürmək, ruzi vermək və s. Həmin əməllərdə Allahı təklikləşdirmək, ona şərik qoşmamaq, ortaq tutmamaq. Aydındır? Lakin bu ikisini dedik, bu bizim mövzumuz deyil. Üçüncü keçdik öz mövzumuza. Əsmə-sifət e, təvhidinin tərifi nədir? Allahın öz kitabında və Peyğəmbər sənəsinin nəsrində vəs kimi inkar etmədən, yəni etmədən, oxşatmadan. Orada 4 dənə inkar var. 4 dənə qayda var. E, də hə. onları toxmas, onları istəyirik, hə. Deməli, hə. əsmə-sifət təvhidinin tərifi nədir? Allah təalağın ad və sıfatlarını Quran və Sünnədə varid olduğu kimi və həm də Allah təala Quranda özünü adlandırdığı, sıfatlandırdığı kimi, həmçinin də Peyğəmbərəm Allah salana adlandırıcı və sifətləndirdiyi sifətlərlə tanımaq. Bu, əsmə sifət tövhə idi. Allah necə tanınacaq, hansı adlarla, hansı Necə ki, azda Quranda bəyənləyib, necə ki, sünnədə varid olub. Aydındır, Allah salana belə tanımaq lazımdır. Bu, adlarla, bu sifətlərlə. Hansı qaydalarla? İndi olaraq, dedik. Necə ki, birini qeyd etdi. İlk o, ona heç nəyi bənzətmədən. Heç nəyi ona bənzət Deməli, birinci nədir? Həmin Quran və sünnədə variz olan ad vəsvətləri qəbul etdiyi zaman Allahı heç nəyə və heç nəyə Allaha bənzətmədən. Bir. Sonra, bu təşbihdir. Sonra, inkar etmədən. Taatir, yəni, inkar etmədən. Üçüncü, başqa mənaya yozmadan. Üç, dördüncü, keyfiyyətinə varmadan. Keyfiyyətinə varmadan. Bu dörd qayda içində. Nə oldu? Bənzətmədən. Yəni heç nəyə Allaha, Allahı da heç nəyə bənzətməyəcəksən. Allah təalağın əl sıfatı var və bizlərin də əli var. Bənzətməyəcəksən əlinizi. Eee deməli, e, bənzətməyəcəksən əlvi, e, Allah təalanın əlinə və ya da Allah təalanın əlini məxluqatların əlinə. Birinci bənzətmədən, ikinci inkar etmədən. İnkar etmədən. Yəni Quran və sünnədə varid olan heç bir sifəti Bu yəftə adı inkar etməyəcək. Üçüncü, cü Yox, başqa məna yozmadan. Məsələn, Allahın əli var. Yəni əl necə başa düşülürsə, əl deyəndə biz necə başa düşürük? Əli var. Ehtiyac yox başqa məna yozmağa. Necə ki, bəzi bilətlər nə deyir? Əl sıfatı qudret mənası yozulur. Allahın əli var, yəni qudreti var. Yəni o deməkdir ki, Allah təalanın iki qudreti var. Alta bir yerdə qudret demişdi, yenidən qudretini əllə bəyan etdi. 3 keyfiyyətinə varmadan. Dördüncü, keyfiyyətinə varmadan, necəliyini axtarmadan. Əli var, necədir? Necəliyi var? Şək yox necəliyi olmaqla. Lakin sən onun necəliyini axtarmayacaqsən. Aydındır. Allahın əli var, necədir? Özünə layiq şəkildə, özünə məxsus şəkildə. Lakin sənin bu barədə axtarmağın bu artıq haramdır. Və şeyh Əxməqov buyurur ki, Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. Allah iman gətirmək və onun necəliyini axtarmamaq. Lə yuşbihu şey və lə nuşbihu sifətuhu Ona heç də bənzəmir və biz onun sifətlərini heç nə ilə bənzətmirik. Yəni, nə Allah falan heç, heç bir e, məxluqatı bənzəmir, nə də məxluqat Allah s.a. bənzəmir. Və lə nükeyifuhu Həmçinin keyfiyyətinə varmamalıyıq. Və lə keyif kim əgər onun sifətlərində keyfiyyət axtararsa artıq zialətə düşər. Kim əgər Allahın sifətlərinin necəliyinə vararsa artıq zialətə düşər. Ee, İmam Malik rəhməhullahın hissəsi, həmişə onun şeyxi rəviyə edəndə bu hissə məşhurdur. Yəqin ki, eşitmisiniz. Kim zikirləyər bu qisəni, o zaman ki, bir dərsi gəlir, sual verir ki, Allah təala necə istiva edir? sonra və iman behi vacib və ki el istiva məlum soruşurlar ki Allah necə istivaliy iman -is məli səhmehullah cavab so, verir ki istiva məlumdur yəni bilir ki Quranda neçə yerdə varid olur istiva barəsində ehtiyərdə Allah səni buyurur istiva Allah Allah əşə istivaydır yəni yüksəlir Biraz sonra bu xüsusətə toxunacağıq inşallah istiva məlumdur lakin keyfiyyəti Nədir? Məchul demədir, məlum deyil. Məlumdur, lakin bizə məchuldur. Keyfiyyəti var, demədir, keyfiyyəti yoxdur. Lakin bizə məchuldur. Biz bilmirik. Aydındır. Sonra nədir? Və iman və vacib. buna iman gətirməyin hökmü nədir? Vacibdir. Vacibdir. Vacibdir, sən iman gətirir, sən ki, Allah-ı hər şey yüksəliyib. Və suədə ən hu, Lakin bu barədə soruşmaq bidətdir. Və sonra əmr edir ki, Deməli, Allah-ı Sifatələrin ad və sifətlərində keyfiyyət axtarmaq haramdır. Və kim əgər e, keyfiyyət axtararsa, açıq aydının zəvətə düşər. Və innəmə e, məlqir mub, e, fil vəhm fəlləhu və rəə və ənəhə xeyyun bi həyəti. Və sonra şeyx rəhməhullah Allah-ı Sifatələrin digər sifətlərini sadalamağa keçir də buyurur ki, Allah Subhanahu taala diridir. Diri olması ilə. Alimun bi ilmi. Əlim sahibidir öz ilmi ilə. Yəni elimlə qadirun bi qudratih. Öz qudratı ilə qadirdir. Və bir çox belə sifətləri çəkir. Və sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə ki, elm sahibi öz ilmi ilə elmli olur. Nəyə görə hər bir şeyx sadaladı? Sadaladı ki, e, elimlidir öz elmi ilə. Nəyə görə? Çünki şeyxın zamanında əşarı bir dəsi, yəni, maturid bir dəsi dəs, çox yayıldığına görə e, şeyx bu kəlmələr zikr etdi. Öncəki sərəflər bunu zikr etməzdilər. Ehtiyac yox idi. Səhabələr, ondan sonra gəlir təbillər. Bunu zikr etməzdilər. E, e, e, yəni, e, e, elm sifətinə malikdir. Təbii ki, elm sifəti Hı -hı. öz elmi ilə Yəni, o sifətə malikdir. Lakin o zaman ki, ası bidiyyətlər ortaya çıxdı və bəzi əşarilər və qeyirlər deyəndə ki, Allah salanın elm sifəti var, lakin elm yoxdur. Elimsiz olaraq, qüdrət adı var, lakin qüdrət sifəti yoxdur. Yəni, qüdrət özü yoxdur və s. kimi bu bidiyyətlər ortaya çıxandan sonra başladı alimlər təfsilatına varmağa əsasında varmaq ki, Allah Subhanahu tala-nın elm sifəti var və həmin elm el, el, sifəti də o öz elminə əsaslanır. Yəni o elimli olduğuna görə elm sifəti verilib. Verib Allah təala öz özünə. Aydındır? Lakin bugünkü gündə də artıq buna ehtiyac yoxdur. Lakin sən bilsən ki, Allah-ın bu adları və bu sifətləri var, yetər, kifayət edər. Şərh gedir ki, Allah-ın deməli, Əlimun bi ilə elimlidir. Lakin Allah'ın adı alim deyil, nədir? Sifət. Alimdir. Alim sifətdir. Allah'ın adı nədir? Alim, alim deyil. Alim. Həmçinin qadirun. Lakin Allah adı qadir deyil. Nədir? Qadir. Ə, sonra sonra bunu semiun bisem eh Allah'ın eşitmə sifəti ilə eşidəndir. Yəni eşidəndir <gülüyor> və eşitmə sifətinə malikdir. Basirun bi basari görmə sifəti ilə görməyə ə, malikdir. Mütəkəllimun bir kələmi, həmçinin danışma sifətinə malikdir. Müridun bir iradətihi, öz iradəsi ilə iradə sifətinə, əmirun bir əmri, əmr etməklə, əmr sifətinə, nəhi, nəhi, qadağan etməsi ilə qadağan etmə sifətinə malikdir. Yəni, yəni dedik ki, artıq bu kəlmələrə ehtiyac yoxdur, çünki Ə, həmin bidətlər bugünkü zamanımıza günümüzdə yoxdur. Lakin şeyh onu gözükətdik ki, o zamanlar insanlar var idi ki, yəni allah adlarını qəbul edir, lakin onun arxasında duran sifəti, yəni o sifətdən nələr doğur, onu qəbul etmirdilər. Buna nə demişdik? Allah-ıqalan biz adresətləndir ki, inkar etmədən, bənzətmədən, e, keyfiyyətinə varmadan və başqa mənanı yozmadan. Bu, nə etmiş oldular olar? Deyir ki, oxatmışlar və bəzvətli işlər İnkar edirlər, mənasını inkar edirlər və yaxud da digər baxımdan yozmuş olurlar. Adı saxlamaqla mənasını ə, yəni inkar edirlər. Və sonra şey Qur'an Qurru bi'annahu xalqa Adama biyadihi. Və biz iqrar edirik, yəni iman gətiririk ki, Allah Adəmi Öz əlləri ilə yaradıb. Ki, burada Allah e, tələrin çox sifətləriniz oxundu. Necə ki, elm sifətinə qədurət, eşitmə, görmə, danışma, iradə etmə, yəni istəmə, əmr etmə, qadağan etmə sifətləriniz oxundu. Və bundan sonra şeyh buyur, başqaq, an sifəti keçdi? Yaratma. Əl sifətinə. Həmçək, yaratma sifəti var, zorudur. Allah tələrin adəmi öz əlləri ilə yaradıb. Niyə görə orada yaratmanın demək əli deyirik? Çünki yaratma sifətində extilaf yoxdur. Hamı qəbul edir. Lakin qəbul etmədikləri, inkar etdikləri və yaxud başqa məna yoxdurlar nədir? Allahın əl sifətidir. Allahın əl var? Yəqin sən, məsələ yoxsa? Adəmin necə qeyd etdi? Allah, Adəmin öz əlləri mi yaradır? Şək yoxdur Allahın əli olmağına. Neçə əli var? İki əli var. Allah əsələdir, Quranda buyurur. Mə məni Əntə bir eviyə dey. İblisə xitabən buyurur ki, sənə nə mane oldu ki, mən öz iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyəsən. Yəni aləmə. Və Allah təala da Quranda buyurur bu e, məqamda Sad surəsində e, 75-ci ayda, e, sənə nə mane olur ki, mən öz iki əlimlə, əsl öz iki əlim olduğunu biləndir, yaratdığıma səcdə əjdəcan Həmişə Allah məni buyurur bəli yedə o məfsutatan əksinə Allahın iki əli açıqdır O zaman ki yəhudilər dilər ki Allahın əlləri bağlıdır yəni e, var dövlətindən sədaqə etmir vermir vermir həmişə yəni e, Allaha və e, onun yəni bəndələrinə hətta ən salih bəndələrinə yəni bu yoxdanatıbılar və bu bu, bu, bu məqamda altına olaraq rədd cavabı olaraq buyurur ki əksinə indid ismi deyil, yəni Allahın əlləri bağlı deyil, Allah Tala öz malını sıx saxlayan deyil. Öz sifətlərini Allahı sifətləndirirlər. Öz, yəni o xəssislik sifəti ilə Allah sifətləndirmişdilər və Allah sonra onlara cavab vuruldi ki, bəli yə deq Allahın iki əli də açıqdır. Yəni gecə gündüz Allah Tala nədir? Öz xəzinətindən, öz var dövlətindən əta edir. Və həmin əllərdən Allahın əlləri nədir? dir sağ, digəri sol əldir. Bəziləri Allah o hədisdən, yəni e, səh yəni fikirlərə düşüblər ki, Allahın iki əli sağ əldir. Hədisə görə ki, Allahın iki əli sağ əldir, yəni əta etmək baxımından. Çünki e, normalda insana gəlincə insanda sağ əl əta edən, sol əl isə əkinə, yəni Paydayan əl sağ əldir. Hədəcəkə insan sağ ələ verdiyindən sol ələ səbəri olmasa. Verən sağ əldir. Lakin alatalanın hər iki əli nə deyil? Verəndir. Hər iki əta edəndir. Və buna görə alatalanın hər iki bu mənada sağdır. Yəni, hər ikisi verəndir. Sol, yəni, verməkdən kənar deyil. Lakin alatalanın bir əlinin sağ digərini sol olmasına dəliyil? Var, yoxsa, yoxdur. Hədə səhim sinlədi. Məsə sağ adına gələncə, Quranda dəlil var. Sağ əli bükəcək. Göyləri sağ əli ilə bükəcək. Sağ əli olmaqına və sol əli olmaqına isə hədiz-səhid-müslimə zikr yəni, olunur və orada allatalan sol əli, sol əli şiməl kəlməsi ilə keçir. Həmçinin allatalan sifətlərindən vacif sifəti, yəni üst sifəti. El var buna yoxsu yox. Allahın üz olmağına. Bir uluq olmağı Allah görəcək. Ən ləmətvallu olsun məşəllə. Həmçinin möminlər, möminlər kəndlərə baxıb sevinəcəylər külə ilə. Görürsüz. Belədir. Baxıb sevinəcəylər külə ilə. qiyamə surəsində gəlir rəblərinə baxıb sevinəcəylər. İlə rabbiha <gülüyor> nazira. Amma Rəblə üz bəndə. Rahməndə ayə necədə? Başka bir yərdə hemşənin bu kimi ayə? Lir suresində? Çoxdur Qur'an da ayələ. Qur'an da bu arada ayələ çoxdur. Həmşənin Allah əsvəl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl İllə, vəcv, bir şey yürüzündə həlak, yəni məhv olacaq, hər şey məhvə məhkumdur, yalnız Allahın üzündən başqa. Fikir versin, bu iki ayəni niye qeyd elədik? Qəhmən surəsindən, həmişən Qasas surəsindən. Çünki bu iki surədə gələn və əksə digər yerdə eləyə, Çünki bu iki surədə gələn Allahın vəc kəlməsini nə kim tərcüm eləyə və yaxud nə, nə mənə yazılırlar? Zas mənasını yazılırlar. Allahın üzü, yəni zatı. Əsl Allahın üzü, elə üzə dəalətdir. Təbii ki, hər bir istifət Allahın zatına dəalətdir. Buna şək yoxdur. Hər bir istifət Allahın zatına dəalət edir. Lakin ayrıqda üz üzə, əl ələ, ayaq ayağa və s. dəalətdir. Lakin ümumilikdə hər bir istifət zata dəalət edir. Aydındır məsələ yoxdur, yoxdur. Aydındır. Və həmin ki, filan kəs uzun saçlıdır. Təbii ki, bu saç sənə dəalətindandır filan kətin bir gözü kördür, bir gözü görür, yəni bu, onun zatından eşək yoxdur. Lakin sifət göz sifətindən söhbət gedirdi. Deməli, insanın gözü var, saçı var, filan filanı var. Aydınlə məsələ, və Allah əsbələn sifətlərinə gəlincə, Allah əsbələn və hər bir sifəti onun zatına rəalət edir. Lakin, ayrılıqda hər sifətin öz mənası var. Ona görə, bir də tədri deyirlər ki, e, bu baxımdan, yəni, bu sifətləri yozurlar ki, əl sifəti, qüdrət sifəti və yaxud da üs sifəti Allahın zələtində dələtidir, zələtidir və, və s. Lakin biz nə deyirik sifətlərdə? Həqiqətən, Allah Allahın hər bir sifəti, hər bir sifəti dələt baxımından ayrıca mənası var. Ayrıca mənası var. Lakin e, hər biri eyni vaxtda da Allahın zələtində dələt edir. Aydındır. Məna baxımından hər birinin öz mənası var. Əl sifətin öz mənası var, ə, üç sifətin öz mənası var, qüzrə sifətin öz mənası var. Lakin ümumən hər bir sifət eyni vaxtda Allah s.a. nədir? Zatına dəlalət edir. Sonra şeyh buyurur Və innələhu qadəmən Həmçinin Allah s.a. Ayağı var. Qadəm nədir? Həmçinin Allah Subhanahu talanın ayağı var. Nə demək buyurulur? Hətta yedarrab fiha qadamu. Hətta Allah Cəhənnəmin üzərinə öz ayağını qoyana qədər, yəni Cəhənnəm tələb edəcək, Cəhənnəm əhli istəyəcək, ta o zamana qədər ki, Allah tala ayağını qoyacaq, e, mübarək qədəmlərini qoyacaq, Cəhənnəmin üzərinə deyəcək: "Faqqat kifayətdir, bəsdir." E, Quranda buna aid ayə keçir yoxsa O zaman ki, cəhənnəmdən soruşulacaq ki, həlim tələətliyə dolmuşam mı? Doldum mu artıq? Cəhənnəm cavab edəcəyir, həlim məzid, yenə varmı? Yəni yenə ver. Yenə cəhənnəmə insanlar daxil et. Və bu zaman Allah-ı Səhiyyətdə buyurulur, hədis buxardır və qeyirlərində keçir ə e, bu xarida müsəlmində həmişə Tirmizlidə, Sünnədə və qeyri e, yani hə kitablarında keçir. E, Allah Subhanahu Allah ayağını cəhənnəm üzərinə qoyacaq və cəhənnəm ya qatın qat, yəni kifayətdir, bəsdir deyəcək. Yəni, o zamana qədər ayağı qoyacaq ki, hətta cəhənnəmin, cəhənnəm özü öz içinə girsin, yəni sıxılsın və e, artıq boş yer qalmasin, e, o zaman kifayətdir, bəsdir deyəcək. Çünki Allah Subhanahu Allah verir Quranda ayət yeri cəhənnəmi dolduracağına. Cəhənnəmin dolmasına vəd verir və cəhənnəmin dolması üçün də Allah sümanına ayağını qoyacaq ki, o sıxılı, sıxılsın, sıxıldı, sıxılıb arxı içində boş yer qalmadığı zaman cəhənnəm kifayətdir, bəhtdir deyərik. Yəni dilləncəyik. Yaxşı, hansı sifətlərə toxunduq indi? Hə. Əl, ayağ, ayağ, ayağ, ayağ. Üs, üç sifət. Əl, ayaq, ayaq, Bundan əvvəl toxunmuşuq 13 sifətə olanın içində var idi görmə, eşitmə, qüdrət, danışma, elm və s. kimi və indi e, e, zati sifətlərdən toxunduq görmə, e, əl, ayaq, üz. Bunlar hər üçü nədir? Zati sifətlərdir. Zati sifətlərdir, yəni heç zəman Allah-u qanadalıdan ayrılmaz. Lakin e, xəbəri və əqli olmaq baxımından nədir? Xəbəri olmaq baxımından nədir? Xəbərdir yoxsa, axlidir bu sifətlər. Həmçinin eyni zamanda xəbəridir, axli deyil. Yəni, bu sifətlər yalnız Quran və sünnə ilə validə olmasına başa üçüdür. İnsan özü, öz ağlıyla onu e, tapa bilməz. Sonra şeyh buyurur. Başqa bir sifət. Ənəhu yənzili kulli leylətin ilə səmək dünyə Allah sələ hər gün dünya səmasına nazil olur. Dünya səmasına inir. Bu, barədə dəlil var, yoxdur, yoxdur? Gecənin sonu üçdə birini. Necə ki, hədsi qeyd edir eşeq, buyurur ki, məsələn buyurur, Yənzilü Rabbuna Yənzilü Rabbuna kullə leylətin ilə səməyə dduniyə həyina yəbqa fülfü l-leyl-əxir. O zaman ki, gecənin son üçdə biri çatdı, Rəbbimiz e, dünya səmasına enir Dünya səmasına inir, hədsi davamı var. Necə kim deyə? Çövb Bir məndən istə mən kim istəyən var onun istəyini duasına qəbul edim, istəyir, istədiyini verim, kim? bağışlanma deyir, bağışlama deyir, onu bağışlayım. Hədis Buxaride keçir. Və bu oxuduğumuz yəni Buxarın ləfzidir. Sonra şey buyurur: "Vaqad rawa al-hadis al-nuzul Ahmad və Malik və Buxari və Müslim və İbni Əişə Tirmizi və Abu Davud, İbn Quzeymi və Darimi yəni Buxari, Muslim, İmam Əhməd İmam Məlik, Tirmizi Əbu Davud, İbni Xüzeyməd Dərimi və başqaları çox ədis rəvayçlər rəvayç ediblər Və ənəhu Yədəxəq Həmçin, Allah-ı başqa bir istifətdə alatala ı e, Alə Yədəxəq nə demə edir? Gülür, güləndir Necə ki, hədistdə qeyd olunur e, Fəhəməsən buyurur Yədəxəqullah ilə rəcleyin Allah-ı o iki kişinin halına gülür Hansı o kiçidir? Qatədə əhəd onların əxər. Onlardan biri digərini öldürüb və ədəxilənə cənnətə. Və hər ikisi cənnətə düşür. Və sonra fəhəməsən, bəyən edir. Onlardan birincisi şəhid olur və cənnətçisi sonra digər, ikinci iman gətirir, sonra yenə o da şəhid olur və hər ikisi cənnətə daxil olur. Hər ikisi imam Buxar və başqaları rəvayət edib. Yaxşı. Altax güyür. Necə? Əhsən. Bu qaydanı həmişə də saxlayın. Özünə məxsus şəkillər. Fəili. Dəhiki sifəti, həmişə nuzul sifəti hər kəsə nisbətən sifətlərindəndir. Fəil sifətlər niyə görə fəil sifətdir? İstədiyin <coughs> vaxta, Allahın məşiyyətinə, istəyinə bağlıdır. Əgər desək ki, zati sifəti nə olmalı idi? Davamlı olmalı idi. Yəni, davamlı gülmə, davamlı nazir olma sifətini sifətləndirmiş olandır. Ona görədik nədir? Keyli sifətdir. Yəni, Allahın öz ist istədiyi vaxt nazir olur, istədiyi vaxtı gülür. Çünki inşallah, e, bir az sonra gəlcək Allahın qəzəblənmə sifəti var. Təzəl sifəti. Və eyni vaxtda mümkün deyil təbii ki, qəzəblən tə gülmək. Məni, Allahın istədiyi zaman qəzəblənir, istədiyi zamanda gülür. Ona görədik, bu sifətlər nədir? Keyli sif Yaxşı. Biz də gülürük. Düzü Allah suan təzdə gülür. Nə qədər oxşardır, nə qədər fərqlidir bu gülmələr? Allah suan Yəni mümkün deyək ki, o, o oxşasa? Necə yəni mümkün deyir? Niyə ki? Niyə oxşamaşdın ki? Allah Yeyisə kəmiyilə bir az öncə buna toxundu. Yeyisə kəmiyilə bir şey. Və o kimdir? Kəmiyil başdır. Yeyisə kəmiyilə on bənzəri yoxdur. Yəni bu hər dəfə söyləyirəm ki, bənzəri heç kəsiniz. Bu şey yazıda həmişə qalsın ki, alataların bənzəri yoxdur heç bir sıfatda. Baxın adi misal, bizim əlimiz var, düzdür? <gülüyor> Meymun də əli var məsələn. Bənzərdirik bir-birinə. Bir eşdiririk. Heyvanlar eşdiririk. Bənzərdir bir-birinə. Bu, adi iki məhlukatda təhlitsə, görməmiz olsun, qeyirləri olsun, yax da gülməyimiz. İki insanın gülməyi bir-birinə təhlitsə, biri qəhkəni çəkir, digər təbəşümlə gülür yalnız. Yəni, adi məhlukatların sifətləri bir-birinə təhlitsə, xalikin sifəti, məhlukun sifətlə bəziyə bilər, adi məhlukatların sifətləri bir-birinə təhlitsədir. Onu biləyim, yəni, bu, ən böyük ki Məxhu ə, xalik məxhuqa bənzədilsin. Hansı ki, xalik özü buyurur ki, ə, Quran ayələrindəki neyəsiz təmizləyik şey, onun bənzəri yoxdur. Aydınlığı. Bundan sonra buyurur, və nəqirru bi ənə lillahi nəfsən lə kən, ə, kən nüfus. Həmçin Allah subətlərin nəfsi var, daha ki, bizim nəfsimiz kimi deyil bizim nəfsimiz var, heyvanlar nəfsi var üzrün, lakin alatalan nəfsi bizim nəfsimiz kimi deyil. Allah-u əsmanı buyurur وَيُحَذِّرِكُمُ اللَّهُ نَفْسَ Əli-Məra surəsində وَيُحَذِّرِكُمُ اللَّهُ نَفْسَ Allah-u sizi səhə e, Allah-u əsmanı səhə Allah-u əsmanı səhə e, yəni öz nəfsidir, yəni ki, məna tərcümədə başqa çıxır, lakin ayədə nəfs kəlməsi ke ə e, an diçərək öz nəfsi ilə çəkindirir. Ə e, həmişə Allah Subhanahu buyurur: "Və sənaətukə lə nəfsi". Yəni e, özüm üçün, yəni öz nəfsim üçün seçdim, hazırladım. Hər iki kəlmədə nəfs kəlməsi keçir. Hər iki ayədə nəfsi kəlməsi keçir və Allah Subhanahu özünü nəfs sifəti ilə sifətləndirir və həmşə Allahsanın nəfsi çifəti də insanlara bənzəmir. Buxar Rəhməqullahın Əb-Qurir-dən rəvati etdi hədisi Fəyəməsəm buyurur Yəqin Allah əzə və cəl Ənə ində bi və ənə məəhu idə zəkərani fə ində zəkərani fi nəfsi və kərtuhu fi nəfsi Hədisi buyurur Fəyəməsəm Allah salab buyurur, yəni qüdsə hədisi Əgər qulum bəndəm məni öz nəfs Mən onu öz nəfsimdə zikr edərəm. Bəndəm öz qul, məni alıb buyur, bəndəm öz nəfsimdə zikr edərsə, özlüyündə, öz içində nəfsi zikr edərsə, Allah təəvvurur, mən onu öz dəfsimdə zikr edərəm. Yəni Allahın nəfs sifəti də Quran və sünnə ilə e, varid olub. Sorə Şu'ara və nuqirru bi'anna Allahə al arş stewa Həmçinin biz ki, iman gətiririk ki, Allah öz əlşinə istiva edir. İstiva nə deməkdir? Yüksəlib. Ərəb dilində istiva sözünün 4 mənaı yəni gələ bilər. Hər dördü də eyni, yəni anlamdadır. Hə, dördü də yüksəlmək, ucalmaq anlamındadır. Və Quranda nə şeydə qeyd olunur istiva kəlməsi? 7 yerdə bunun əvvəl, əvvəlki nəfis sifəti ha, demədik? Zati sifəti yoxsa feyli sifət? Zati sifəti. Lakin istiva sifəti nədir? <gülüyor> feyli sifəti. Çünki allah, allah hər zaman istiva edən deyil. Ayrıqda öz məhşiyyətinə bağlı istədiyi zaman istiva edir, yüksəlir, ucalır. E, yəni, istədiyi zaman yüksəlib, ucalıb öz ərşinə. Deyir ki, Quranda 7 yerdə bu varədə zikir olunur. Həmin 7 surə aşağıdakilardır. Ərəb surəsi, neçəncəyə? 54-cü ayə, sonra Yunus 3-cü ayə, Rad surəsi 2-cü ayə, Tahə 5, Furqan 59, Səcdə surəsi 4-cü ayə və Hədiz surəsi yenə 4-cü ayə. Necək tahədə? Alta buyurur, Ər-Rəhmən Ər-Şü-S-Təvə Rəhmən, Ər-Şə-Üksəlib Bakın, bir də bu kəlmənin hansı mənəyən yazıq? İstəulə mənasına, ixtivanı, istəulə mənası. İstəulə nə ki? İşğal etmək, öz e, hökumral, hökumral, al, al, Yaxşı, niyə görə bu məna doğru deyil? Həsən burada dikrolunan əksər yəni, sifətlər, ona görə şeyh onları qeyd edib ki, onların müxalifləri var. Yəni, bir də təhlif başqa məna gözüblər. Yaxşı, bu mənada ne ediblər? Təhul ediblər. Təhul nədir? Yozub. Başqa mənayı gözmək. Yaxşı, nəyə görə istəulə mənasında olmasın ki, bu kəlmə? Allah s.ə.q. O, o, o tək hükmə altında deyil də, hər bir şey Allahın hükmə altında. Hər şey hər hükmə, hükmə, hükmə, hükmə altında, o da hükmə altında alıb. Əhsənd, əgər, əgər desək ki, istəulə mənasındadır, birincisi, Quran və sünniyə qarşı xəyəni qitmiş olar. Çünki Allah qələr istiva buyurub, sən necə istəulə deyirsən ki, həmçinin, beyənməsən, bu cür gəbudi də bu cür öyrədir. Sahabələr və məsələn bu cür başa düşə Heç kəs başqa bir kəlmə demədi o vaxtı. Demək ki, yəni istə vələ mənasında və sairə, həm elə ittiba mənasında, həm yüksəlmə mənasında başa düşülüb. Həmçinin əgər desək ki, necə ki İmam Əhməd rəhməhullah buyurur ki, əgər desən ki, istə vələ hökmü altında almaq mənasındadır. Yəni ondan əvvəl harada isə bəyəm, Allah hökmünə kənarda Bu küfrdür. Allah hökmündən heç vaxt heçnə kənarda qalma. Bu Allah falan bir çox sifətlərini artıq yəni, inkar etmək deməkdir. Allah altına rəbdli sifətini, həmişə mülk sahibi olmaq sifətini inkar etmək demək idi, sifətini inkar etmək demək idi və s. Yəni, həmin müddət əl-zəhar deyidi ki, Allahın e, hökmü altına deyildi mi? Və ərəb dilində istiva sözünün istəulə, yəni e, yüksəlmə sözünün hökmü altına alma mənası bəlli deyil. Heç zaman belə bir yəni, e, məna çıxaran heç kəs olmuyor Ayrındır. Heç vaxtı bu kəlmə, istifad kəməsi istəulə, yəni hökmə altına almaq mənasında gəlməyib, işlənməyib. Həmçin Allah-ıqlaq usmanlarına tifətlərindən biri də buyurur. Nüqir-i rahman rəhmən xələqə Ədəmə ələ suratihi. Və biz həmçin eytiqat edirik ki, Allah-ıqlaq Adəmi öz surətində yaradıb. Allah salak, Adəmi öz surətində yaradıb. Kim nə başarış ki bu həzisdən? Həzisdir, həzisi İmam-ı Əhməd və qeyriləri rəvayət edib. Və bir rəvayətə gəlir ki, Allah Adəmi öz sifətində yaradıb, Adəmin boyu atmır bir səkdir. Kim bu həzisdən nə başarış? Allah Adəmi öz sifətində yaradıb. Yəni, öz nə deməkdir? özünə, naxılı bir yerlərinə oxşarlıq yoxmur. Özünə, özünə. Buradakı öz sözü xaləqar rəhmən ədəmə alə suratihi hədamiri bəndlərinə görə qaydır Adəmin özünə, yani Adəmin öz şifətini də yaradıb. Aydındır. Lakin bu məna nədir? Zəlalətin ta özüdür. Zəlalətin ta özüdür. Buray olsa da Rəy, doğru deyil. Oradakı hədamirin Allaha qayıtmağına heç bir şey yoxdur. Necə ki, başqa bir rəvayətində gəlir ki, Alə suratı rəhmən. Ki, Rəhmanın surətinə yaradıb. Yəni, öz surətinə yaradıb. Allah salab öz surətinə yaradıb. Aydındır, bu, öz e, Adəmə qayıtmır. Aydındır. Məsələ ciddi məsələdir. Əksəriyyət elə bilir ki, oradakı öz kəlməsi kime qayıdır? Adəmə qayıdır. Allah Adəmin öz surətində, yəni Adəmin öz surətində yaradır, bu zəhvələtin ta özüdür. Ayrındır. Lakin Allah Subhanəsələ, Adəmin yaradır, öz surətində, yəni Allah Subhanəsələ öz surətində, yaxşı necə? Necə? Allah, Allah. Necəliyinə varmayacaq, demiş yaxı bunu. O, öz surəti necə idi? Necə o surətini yaratdı? Necəliyinə? Varmayacaq. Aydındır. Öz, e, Allah bilir. Özlə məxsud şəkildə. Keyfiyyətini axtarmaq olmaz. Necə gəlib o cür etiqat edəcəyik? Lakin keyfiyyətini axtarmayacaq. Aydındır məsələ. Ona görə biz e, bu qaydanı həmşəyədə savcıyıq. Əsməullah nəbi Tavuq qeyfidir. Allahın adları... Təhüqləyibsiz sözü mənası nədir, kimdir? Yəni, dənində necə gəlibsə, o cür qəbul edeceyik. Necə gəlibsə dənilərdə, o cür qəbul edeceyik. Bu, hədis o, harada qədil? Harada qeyd olunub, harada gəlir? Necədir ki, İmam-ı Əhmərdin müşsəlində, həmçinin dərxutni və qeyriləri rəva edirlər və hədis barəsində bu burada gözəl ə, kəlimələr var, onları oxuyub sonra keçərik inşallah. Ə, Deyilir ki, e, təhqiqçi, e, İmam Əhməd öz mühsənə əsərində, Əbu Hüreyri-dən, Buxari, yəni öz Səhi əsərində, Səhi Buxari-dən kitab istəyirən, həmçinin e, qeyriləri, yəni Buxari özü kitablardan ibarətdir, yəni Buxari-səhi kitabı özü kitablardan ibarətdir, istəyirən kitabında, həmçinin qeyriləri bu həttsəyirə vaid ediblər və sonra e, şəhsi buyurur ki, Yəni, bəzi rəvayətlərdə, hədsin bəzi rəvayətlərində həmçədən Adəm Əlislam boyunun 60 dirsək olması e, yəni, qeyd olunur. Sonra şeyx buyurur, şeyxul İslam rəhmə, rəhməhullah belə buyurur. Hələl-hədiyib ləm yəkun beynə sələf fil qurunuq sələtə e, nizəun fi ənə e, addamir əid ilə Allah. İlk üç əsrdə yəni, fəyyənbəs əmin Xeyirli ümmət söylədiyi üç əsrdə, yəni sahabələrin, təbinlərin və onların ardınıza gələn yəni ətbəl zamanında bu hədis heç bir problem doğurmamışdı. Heç bir yəni, münakişə nöqtəsi deyildi ki, bu, buradakı öz kəlməsi Allaha qayıdır. Yəni, bunu belə eytiqat edirlər və heç kəs də bu bazıda kimi etmirdi. Yəni, bu üç əsr müddətində mənə həmin bir dəhsələ ortaya çıxmamışdı. Orada Adəmin surətində sözü əli ortaya çıxmamışdı fə innahu min e, turuq muta'addidatin e, muta min iddatin e, min as-sahabe bu hadis deyir çox bir çox bir çox yollarla varid olmuşdur bu siqa al-ahadith külluha يدل ala zalik fe bütün yəni yolları bütün rivayetləri də hamisi təvəllüd edir ki Allah Tala öz surətində yaradıb va sunnə Yusbitunə e, suratul e, illə e, əhl-i Allah təlanın surəti olmasını ispat edir, yəni iman gətirir buna. Və yüminunə bihə və buna iman gətirirlər və yaxulunə e, imrari həkəməcə. Və yalnız onun necə gəlibsə o cür də eytiqat edirlər, yəni keyfiyyətinə varmırlar. Min qeyri təxrifin vələ təətil, onu e, başqa mənaya yozmadan və inkar etmədən vələ təkifin e, vələ təmsil keyfiyyətinə varmadan və heç nəyə bənzətməyən. Qal el-Curi bəddə rivayət el-əhdis, hədis-i surə, bu hədis minə yəcib aləl-muslimin el-imən biha. İmam əl bu hədisi, yəni surət hədisi rivayət etdikdən sonra buyurur ki, bu hər bir müsəlmana vacibdir ki, buna iman gətirsin, yəni Allahın surəti olmasına iman gətirsin. Və lay yuqal keyf Deməsin ki, necədir və nəyə görə? Yəni, bu sualları vermədən iman gətirsin. Vəl, təsliq və təsliq əksinə eytiqat etsin, qəbul etsin ona təslim olaraq onu doğru olduğunu eytiqat edərək və tərkün nədəq və bu barədə münakişə etməkdən çəkinsin. Və sonra şey burda. Bu barədə, yəni, cələtə düşənlər, bu barədə, yəni, Adəmin surətini deyənlər kimlərsə ki, olan barəsində gətirir, yəni, uzun səlmələr gəlir, uzun uzadı söhbət, lakin biz bunları toxunmayacaq. Yəni, lakin etkət etmək lazım ki, Allah-ı Allah, Adəmi öz surətini yazıb, öz kimi qaydıq? Allah-ı Svəntələnin özünə və hədisi davet edir Allah-ı Svəntələnin surəti olmasına, Allah-ı Svəntələnin surət sifətinin olmasına ə, dəlalət edir. Sonra buyurur şey xəqəqirü bi, anna, bi anna an bi an lillah isbu Və həmişə biz etiqad edirik ki, Allahın barmaqları var. Eee necə ki hədisdə Peyğəmbər buyurur, buyurulur ki, hədisdə Abdullah ibn Mesud (r.a) buyurur, caa habra min al-ahbar al-yahud ila يهدل أحبار من أحباراتهم يعني أشخاص من أشخاص ويأتي من ينبه ويقول إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إسبع والأراضين على إسبع والجبال والشجر على إسبع والماء والثرا على إسبع ثم يهزهون ثم يقول أنا الملك أنا الملك همين keşiş, yəni yəhudi əhbəri, əhbəri deyir ki, o zaman ki, qiyamət günü gələcək, yəni qiyamət günü Allah s.ə. səmaları bir barmağına, yeri digər barmağına, e, dağları və ağızları bir barmağına, suyu e, bir barmağında gö e, götürecək və onları sirkələyəcək, deyəcək ki, məlik mənəm, məlik mənəm, yəni sahib Rəbb mənəm. Qal, İbn Məsul e, Rədiyələni deyir ki, Fələqəd rəeytu rəsulullah, rəsulallah, yədxəku hətta bədət nəvacədəhu təəccübən min məqal və təsdiqan ləh. Uyurur ki, İbn-i Məsuz ə, radiyallahu anhümən fəyəqəmə təbəssüm etdiyini, hətta azı dişləri görsən nə qədər güldüyünü və həmin ə, gülməyi ilə də yahudun dediyini təsdiq etdiyini gördüm. Onun dediyindən təcübləndiyini və onun dediyini Cəstiq etdiyini gördüm. Summaqal sonra qəlməsəm dedi. Və ma qadara Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Vəl-ardı cəmiən qabdatuhu yawmı qiyamə. Bütün yerlər Allahın ovcu işində olacaq qiyamət günü, Allahın əli içində olacaq qiyamət günü. Və semavāt matwiyyatun bi-yamini. Göyləri isə sağ əli ilə bükəcək Subhənahu və təala. Allah müşriklərinin ona qorşulukları şəriqdən, şirkdən uzaqdır, faqdır, təmizdir, bucadır. Bu, Zümər surəsinin 67-ci ayəsidir. Yəhudinin bu kəlmələrindən sonra onuqdur. Yəni, siz bilirsiniz bu haqqı, haqqdan xəbəriniz var və sonra isə onu inkar edirsiniz. o mə qadr, Allah haqqı qadr, siz ə, onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər, lazımınca haqqını vermədilər. أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عثاء الترمذي. وهذي الطبري البخاري ومسلم الترمذي رحمه الله فغير لراويته ولفزه. هب بولاستي şey yani qeydimizdə İmam Tirmizinin ləfsidir. وأخبرني المبارك ابن عبد الجبار ا تصير في في, ال, اه, في حلقه والدي رحمه الله من جميع بجامع المنصور بإسناد أن عبد الله قال جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إسبي والأراضين على إسبي والخلالق على إسبي ثم يقول أن الملك هم الهدسين بشكل روايتين قيدل بيقول هم الهدسين Yahudi keşi, Yahudi əhbəri fəyəməsəm yana gəlir, deyir ki, ey Məhəmməd, qiyamət günü Allah göyləri bir barmağında tutacaq və yerləri digər barmağında, yerdə qalan başqa məxhulatlar isə digər barmağında və sonra deyəcək ki, Mən, e, məlik, mənəm, yəni bunlar hamısı mənim mülkümdür e, və sonra buyurur, fədəxikə, Rasulullah s.ə.v. hətta bədəd nəvacidur. Fəyəməsəm güldü, o zamana qədər ki, hətta azı dişləri göründü, sonra dedi ki, o m ə e, onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Bu hədisi də İmam Tirmizi rəhməhullah qəvaid edir və onun sahih olduğunu e, buyurub. Başqa bir məsələ toxuna, hansı bu bizim mövzumuzdan kənardandır, kənardadır. Allah təala Quranda bir boy ayda ayədə buyurur ki: "Fəttəxullahə istəqla İstəxullaha... haqqa təqate." Allahdan lazımınca lazımınca təqvalı olun, lazımınca qorxun. Düzdür? Burada buyuruyor ki, Allahın lazımınca haqqını vermədilər. Yaxşı. Allahın lazımınca haqqını vermə mümkündür, yoxsa yox. Amma 6 bir ayda buyuruyor ki, tukati, lazımınca qorxun. Lazımınca. Lazımınca ne verir bacardığınız qədər? Allah üçün haqq qoydu. Bu ayə mənsuxdur. Bu ayə mənsuxdur, yəni hökümü qaldırılıb, aydındır? Nəsx olunub, mənsuxdur. Hansı ayələ? Hansı ayələ? Fətəxullahu mestata'tum ayəsi ilə, ilə? Allahdan bacardığınız qədər qorxu ayəsi ilə, aydındır? Çünki keşkəs onu bacaran deyir adında lazımunca qorxmaqı heç kəs bacaran deyil. Ona görə Allah Subhanahu buyurur: "Fettahulla məstəta'tum Allahdan bacardığınız qədər qorxun." Yəni bir hədisdə buyurur ki, "Əgər əmr xəmisiniz, sizə bir şey əmr etdiyi zaman onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Və əgər nəhy bir şey qadağan etdiyimiz zaman isə ondan çəkinin." ə bacarığa gəlincə əmrlərə gəncə bəyənməsəm qeyd etdik ki, bacardığınız qədər yeniləsiniz ki, ayədə gəlmiş Allah tə ki, bacardığınız qədər Allah təqvalı olun. Yəni təkva əmrlər bacarıqla bağlıdır. Ona görə ona öncə qeyd etdiyimiz ayə nədir? Mənsuxdur. Yəni kökmü qaldırılıb. Barmağa barmağa dələt edən həmçinin digər hədislər va nəcə bəyənməsəm məndə də buyurur ki, inna xulubul ibad beynə asabi irrahman. Qəlblər, bəndələrin qəlbləri rəhmanın barmaqları arasındadır. Yəni, Allah spantadan barmağı olmağına qalat edən hədislər çoxdur. Yaxşı, Allah talan barmaq sifəti. Zatı sifəti, teyli sifət. Zatı sifəti. Neyə görə zatı sifəti? Yəni heç zaman Allah təlaladan ayrılan sifətlərdən deyil. Sonra şeyx Allah təlaladan başqa bir sifətini də qeyd edir. İnşallah çalışacağıq ki, bu gün sifətlər mövzusunu bitirək ki, sabahdan gələn dərsinə qədər mövsuna keçərik. Və e, yəni biraz dərs uzun çəkə də, sifətləri çalışıb Allah Subhanahu təlanın sifətlərini bitirməyə çalışaq. Şeyx qeyd etdi. Buyurur: "Bəravəl Buxari fi sahih isnadihi fi təfsir surətun Nûn". Buxari Rəhməhullah öz sahi əsərində təfsir kitabında Nun surəsini də buyurur. Nun hansı surədir? Qaləm surəsi. Buyurur. E, Əbn-i Səhidin Xudri, Əbn-i Səhidin Xudri, Əbn-i Səhidin Xudriyyəndən belə rəvayətini buyurur. Qadə Səmiyyətun Nəbi Yəxul Yəqşifu Rəbbünə Ənsaqihi Rəbbimiz öz səqini açacaq, göstərəcək. Fəsüdləhu kulli mu'min və mu'minə Hər bir müəmin kişi və müəmin qadın ona səcdəcək. Veyfqo men kana yesjudu fi o kesler ki bu dünyada riyakarlikla insanlara göstərmək üçün səcdə edirlər onlar səcdə etməyə bacarmayaclar bacarmayaclar hayad ha bu onlar geleceklər ki Allah səcdə səcd etsinlər hayu zahruhu tabaqan lakin qaytdıqları zaman kürəkləri bir təbəqə olaraq qayıdacaqlar Hədisi nə deməkdir? Hədisi İmam Buxar, rəhmələt deyik, rəvaət edib Əvü səhidini xudri, radiyallaha ənhudan. Quran ayəsini kim deyər? Allahın sağqı barəsində, sağqının ədalətindən. Saqq nədir, kim deyər? İnsanda sağq dizdən topağa qədər olan məsafədir. Baldır, yəni. Dizdən topağa qədər və həsində qədər olan məsafə insanda nədir? Saqqdır. Yəni, baldır. Yəni, Allah təalağın səfi var dedikdə, yəni Allah təalanın e, yəni istəmirəm artıq Allahın sifətini Azərbaycan dilinə tərcüməyə baldır deyə. Allah təalağın var, lakin səf kəlməsinin nə olduğu başa düşürsüz, aydındır? E, baldır deməkdir. Və Quranda bu vardı, ayə var yoxsa yoxdur? İşdə dəyişəcək, baldır. Baldır açılacaq. kim Qələm surəsindən, Nəun surəsindən kim gətirər? Hə. Yox, yox, sən deyən qıyamə surəsində o, başqa bir şeydir. O, in məhlukatə, insan ahətdir. Hə, Allahın sahibində dəalət deyən. Qələm surəsindən, Allah şüxən buyurur, bu varədə. Yovma yüksək bu, ən səqin. Hə, o gün səqi açacaq, görsənəcək. Və də o, nəcək sucub? Onlar təcdəyə dəvət olunca ilər, əmr olunca ilə səcidmək. Fələ istəti on, lakin bacarmıca bu Bu, kimi ahətdir? kərim müsəlmanlar lakin mömin və möminələr, yəni müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar e, seçirlər ilə Allah'a. Bu ayə ümumiyyətlə təfsir baxımından münaqişəli məsələdir e, ki, yəni burdakı sağ kəlməsi Allah xalanın sağlığına dəlalət edir, yoxsa yox, ordakı sağ sözü nə deməyidir? Yəni Allahın sağlığıdır yoxsa şiddət mənasındadır? Bu varlıq ixtilafdır. E, məşhur təfsir alimlərindən biri olanı e, İbn Məs rədillahu anh deyir ki, burada nə deyir? Sağ kəlməsinin Şiddət mənasındadır. Şiddət mənasındadır, lakin adın, İbn e, e, e, e, e, e, Abbas, Abdül İbn Abbas radiyallaha ənud. Və digərləri də, məsələn, İbn Məsud və qeyrləri, Abdül Məsud və qeyrləri də dilər <súzza> ki, yox, elə orada saq elə sağ mənasındadır, yəni, baldır mənasındadır. Lakin bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır. Həmin ayənin təfsirində islaf olsa da tələf arasında ki, o Allahın sağını cələd edir, yoxsa etmir, Onlar arasında heç bir islahı yox ki, Allahın səatı var, sabitdir. Çünki hədisdə varid olub, biraz öncə oxuduğumuz hədisdə, bu xəridə gələn həmin hədisdə varid olub ki, Allah Subhanahu-talanın var, aydındır? Hətta İbn Məhsud Əbdullah e, ibn Əbas e, radıhallahu ki, ordakı saq mənası saq demək deyil, şiddət deməkdir. lakin hədislə etiqad ki, Allah təalanın səatı var. Bir tərəf halda, lakin doğru təfsir inşallah odur ki, orada saq kəlməsi sağ mənasına da at edir, əlalləyət edir. Yaxşı. Və hətta gənc ki, hətta fəmsən bürür ki, o zaman ki, yəni qiyamət günü Allah Tala öz sağını göstərəcək və insanlar səcdəyə dəvət olunacaqlar. Hər bir mömin kişi və mömin qadın səci edəcək yalnız kimlərdən başqa? Münafıqlardan, riyakarlardan başqa. Onsuz bu dünyada riyakarlıqla, eee, ibadət edirdilər, bu gün isə səcdə edirdilər Allah'a. Lakin nə, nə? Ya karlıqla və onlar kiamət günu bəcə bilərlər, səcdə üçün gələcəklər, lakin belləri bir təbəqə olaraq deyicə, bir təbəqə sözü mənası nədir? Normalda insanın belli təbəqələrdən ibarətdir. Yəni bir təbəqədən yox, təbəqələrdən ibarətdir. Və həmin səbəqlərin köməyi ilə sən səcdə edirsən. Lakin sənin belin bir təbəqədən, yəni bir sütundan ibarət olsaydı, əyilməz bir mil olsaydı, səcdə etməyi bacarmazdın. Və günü, həmin münafıqların sürəkləri, onurğa sütunları bir səbəqdən ibarət olacağı və onlar səcdə etməyə bacarmayacaqlar. Allah qarşısında təcziyəyə gəlsələr də səcdə edə bilməyəcəklər. Allah o gün şərindən qorusun. Amin. Həmçinin e, buyurur şeyx başqa bir sifət barəsində. Varavəl an an Buhari u an Anas isnadəyə Anasəl Buharəhə rəhməhullah Anas radəhundan rəvayət edir. Qal qədə rasulullah buyurduğunu: Allahu əfrəhu bi Saqata ala ba'irihi və qəd ədəlləhu fə ərdə fələtin İmam Buxarinin Ənəs rəzələnə rəvayət edir ki, bu ki, Allah öz bəndəsinin tövbəsində daha çox sevinir. Kimdən? O kəstən ki, Təhrada, çölü bir yabanda öz dəvəsini itirib. Təhsin başqa rəvayətlərində gəlir ki, öz dəvəsini itirib, və azqəsi onun üzərindədir zincəlmək e, üçün bir ağacın köyqəsində yatmışdı və duranda gördük ki, dəvəsi yoxdur. Axtardı, axtardı, hətta yoruldu və sonda gəldi həmin ediyyatı ki, artıq burada da elə ölüm. Və biz də gözlərin açanda gördük ki, dəvəsi yanındadır və sevincinin, fərəxinin şiddətindən nə dedi? Ey Rəbbim, sən mənim qulum, mən sənin Rəbbinəm. Sevincin şiddətindən. Və Fəhaməs Əməkdə buyurur ki, Allah öz tövbəsinin Allah öz bəndəsinin tövbəsinə həmin qulun sevincindən daha çox sevinir. Həmin qulun sevincindən daha çox fərəhlənir. Və bu həqsdə nə, nəyə dəlavət var? Allah tavanı? Sevinmək sifəti. Sevinmək sifəti. Bundan öncəki sağ sifəti. Feyni sifəti idi, yoxsa xəbəri sifət? Deyir, deyir. Sağ sifəti. Deyir, deyir. Sağ sifəti. Zatı sifətidir, eyni zamanda xəbəri sifətidir. Ağzı və xəbəri olmaq baxımından xəbəri zati və feyli olmaq baxımından nədir? Zatı sifətidir. Yaxşı bu sifət Allah Xələtlənin pərək sifəti, yəni sevilmək sifəti nədir? Feyli, feyli sifətdir, eyni vaxtda xəbəri <feyli> sifətdir. İmum Buxar Rəhməhullah dəva etmişdir. Həmçinin başqa bir sifətdə qeyd edir. Şeyx Rəhməhullah və buyurur ki, Buxar Rəhməhullah Abdullah ibn Məsuddan rəvayət edir. O zaman ki, Dəccəli zikr etdi. Zəkrə Dəccal, zikra Dəccal inə Nəbi sallallahu o zaman ki, Dəccəli Peyğəmbərimizin yanında haqqında danışdılar Dəccal haqqında. Peyğəmbərsəm dedi: "İnəllahu əleyə yəxfa əleykum. Allah təala sizdən gizli qalmayacaq. İnəllahu leysə biə'var. Allahın bir gözü E, kör deyil Və əşərə biyədih e, bi ilə ayni Və sonra, fəyəməsəm, əli ilə öz gözünə işarə etdi Və inəl məsihə dəccəl əqvar aynil yumnə Məsih dəccəli isə sağ gözü ə, kördür Kə ənə aynə hu ə, Sanki gözü ə, üzüm saxımına, üzüm dənəsinə bənziyir Yəni, gözü o cür kördür və sallanıq ya bilirsə, yəni bir gözlə görən deyil. iki göz var, iki də görür. Əvar deyil, o deməkdir ki, əvəl deməyənsə gözlərinin iki də görür. Əvar olmayan insan, o insandı ki, onu iki gözü salamazdır. Aydındır. Bu hədis, bu kəlmə davet edir e, ki, Allah subhanə salanın neşə gözü var? İki göz var, həsət Quran ayələrində cəm keçsə də. Yaxşı, e, allah'a subhanə ki, Bi əyyunina Yəni, iki gözümüz sən. Yəni, iki gözümüzün nəzarətindəsən mənasında da ayədə. E, Nuh Əl-S. xitab edir bunu. E, burada gözlərimiz deyir. Nə cavab edəcəksən? Bir sonra ki, altı, buruz ki, gözlərim. Və Ərəb növatək, ikilik və cəm. Gözlərim cəmə deyir. Sənə Allahın neçə gözü var? Nə, nə cavab edəcəksən? İki gözü. Və əsas, altı deyir, gözlərim. Cəmdə deyir. Onda ne cavab edəcəksən? İki gözlərim. Cəmdir. Ayni, cəmdir. Ərəb dilində ikili cəmdə ifadə etmək mümkündür deyirlərsən, Azərbaycan deyirlərsən mənim əllərin, gözlərin. Ay, sadəcə ikili sistem yoxdur deyə bu aydın başa düşmür. Ərəb dilində də mümkündür ki, e, ikili sistemə cəm iki sistemi cəm e, ilə ifadə edəsən. Sura <coughs> şeyx, e, yəni, bu sifətləri qeyd etdikdən sonra, <coughs> aytdım sən, yəni sifətlər çox olduğuna görə artı təsir etmirik, lakin ümumən e, təxminə danışdıq hansı ə üz, ayaq, sağ, həmçinin göz, həmçinin sevinmək, tələhlənmək, sonra gülmək, əmmək, barmaqlar həmçinin. Əhsən. İlik sağdır, biridir. Məncə ərsən Yox, əslində mən getmişəm. Və istiva, əhsən, həmçinin alçağın yüksəlmə sifətlərindən danışdıq və bunları gedir. Bu ona görə şey bu sifətlər gedir ki, bu Yəni şey Th şey <coughs> bir də fəhlə ilə münaqişəli bir mövzudur və bunlardan sonra şeyx buyurur Fə inəqəda muəteqid fi hathihi sıfat və nızairihə mimma vardı bihi əs-sahihə teşbih fi cism və və və şəkl və طول fə Ki əgər kim şeyx buyurdu ki əgər kim bu sifətlərdə Və bundan başqa Quran və sünnədə varid olan sifətlərdə istərsə zikr etdiyimiz, istərsə zikr etmədiyimiz sifətlərdə Allah təalanı bu sifətlərinin e, yəni cisimə bənzədərsə, cisimləşdirərsə və ya hələ ona bir növ verərsə, və ya hansı bir şəkil verərsə, və ya onun böyüklüyü, uzunluğu haqqında danışarsa və s. artıq o kafir olar. Təbii ki onu eytiqat edərək, aydındır, haqqı bilərək və sonra Allahın bu sifətlərini şək yoxdur, bu məsələri danışmaq küfürdür. Bu mövzuda Quran və sünidə var olandan başqa bir sifətlərini şey danışmaq nədir? Küfürdür. Və sonra buyurur cəhmilərin e, bəzi sifətlərində buyurur ki və in təəvvələhə kim əgər yani bənzədərsə və Allaha cisim verərsə küfür, küfür etmiş olar. Mqtadal, e, el, e, və in təəvvələhə alə muqtədə lüğ Məcəz və huva cəhmi. Kim isə onun digər lüqəti mənalara yozarsa və yaxud da məcazi məna deyib, başqa mənalara yozarsa, nə olar? Cəhmilərdən olar. Cəhmilərdən olar. Çünki cəhmilərin e, sifətlərinin ki, onlar ən əsas işləri ehtifət e e e məsələri, Allahın az və sifətlərini e <coughs> başqa sifətlərə yozurlar. Əhz-i zəni mövqeyinə gəlincə Allahın az və sifətlərini barəsində şey xuyur Bu <coughs> Əmr ruhə hə kəməcə adqisətləri necə gəlibsə o cürdə iqrar etmək lazımdır, o cürdə təsdiq etmək lazımdır. Minğir təəvil, heç bir mənayı təvil etmədən, vələ təfsir, onu, yəni, ə, başqa mənaları yozmadan, vələ təcsim, başqa mənayı ə, onu cisimləşdirmədən, cisim vermədən, vələ təşbih, həmçini bənzətmədən, kəmə ə, fəalə əs-səhabə və təbiin, fəh və o vacibdir alınə necəki onun səhabələr təbiinlər necə qəbul etmişsə o cür qəbul etmək də bizə vacibdir və bundan sonra Şeyx Rəhmetullah başlayır yeni mövzuya bu da qədər mövzudur qədər mövzuda zikr etmək yani əslində burada çox mövzular var təvhidlə bağlı söyü bağlı baxın Şeyx o mövzuları daha əsas seçib ki o mövzular münaqişəli mövzulardır bir-biri ilə arasında lakin qədər mövzusu çox uzun mövzudur Əlçən ki, burada şeyh, yəni onu yarım səhifədə bəyan edib, lakin e, şəhv olaraq uzun mövzudur. Ona görə, inşallah, gələn dərsdə e, qədər mövzulundan, yəni gələn dən ikinci günü qədər mövzulunu başlayaraq, alı sınaq alın izniyinə. Bu qədər, subhanəq Allah, bir həmdir. həmdir. həmdir. həmdir. həmdir. həmdir. həmdir.